dești mă omule, cu norocul acesta. Tot, totuși i una, nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei numai decât să știi și nu mai face și omul sânger. A, păi de. Așa o fi, nu zic ba. Nu zic ba. Mai bine n-ai mai zici nimic și ai vite de făcut. Iaca ca voiesc în și așteaptă să chem la mâncare. Adinea ori am alungat afară cu făcălețul, când facut capul cu calendar. Acum zei tu, Și le pun din Că vă uitați, mă, diavole, când te mai eu atunci să vii. Păi da, că nu ne mai Nu-i plecat! Îi bani, plecat! am Apoi dă... Ia că mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mă mai mai frăsui încolo încoa și poate o găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mâini. nu știi tu? Gândul bun vine la cel care nu stă ripomană. A, păi da, că la vorbi e cel mai prima. Dar unde pui tu mâna să faci o bortă, e așa de mare. Nu a pus să lege un să și să distramă toată funia. Păi pa, cum păcatele mele de le merg altora toate ca din apă. Iar la noi n-avem un parc al lumea de care să ne apucăm cu mâna. <laughs> ba, spun minșiuni, că avem prepeleacul de pus oali în el și așa la gol i am ajuns zi povestea satului și spun oamenii Dănine Prepeleac. ca numai departe frate tău. E, rar. Iară, frate meu, și... Iaca, iară. Ce? Bre, Dănilă, drag mii fostul la tinerețele noastre. Nu poți ziși... Și acum nu-ți mai sunt, nu mm, mai fi fiind cine știe, dar nu despre asta e vorba acum. E, mă gândeam că de-atât da, mare de vreme de când trăim noi la oaltă, și-a mășchebat. că căsuța asta care de lume, o șură mare și goală unde ne-am așuat, boișori. Hm, și pe urmă... Da, fi smarandă, că ca cai noștri nu găsește în șapte sate. Porumbi la păr, tineri înalți la trup, țapoș la coarne, amândoi cu dalbi, tântați în fruntii, și-o lănoș și graș, cum sunt mai bun de jugat la car. De și cu dânsi și lume și de făcut treabă. Aud. Bate tu, darabana mult. Ai <gă> și-a un, sare și-apă. Eh? Și-ți mai lipsaște pentru mămăligă. da plug, grapă, teleagă, sanii, car, tânjală, cărșei. Apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuieesc omului gospodar. Ai tu, Danile? Apoi, ia ca ai și miram aș să le ai vreodată dacă nu dai din coate cât se cuvine. așa e că tot la frate tu ajungi de câte ori ai trebuință de am spus eu. Vezi bine, pe atunci care-i pricina de supărare când spun că el are ce tu n-ai? Vorba ta, aud? Mă Măi, smarad, stau eu și te ascult și zic așa în gândul meu. Halal nevasta, așa e cum li spui tu și mai la deal lor la vali. Numai că ai uitat un lucru. Fratul meu cel procopsit stă și zace în avutul lui cu anisia neva alături. Varai ai băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe hoardă. Și dacă strănu anisia, bine de bine, dacă nu, îți țâui urechile a și pustiu. iar la noi. Slavă Domnului, are cine să ne umpli viața că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă casa în Ari Are, frate-miu, așa ceva? N-are. Eh? Ba, <laughs> să știi, Danil, că ar fi și mai voioși dacă le-aș pune dinainte în strache și știu eu. De mai. Nu, așa? Mai Iaca. Și-mi rămâne de de decât să opăresc în copai să pot spai de făină mai este în traistă și să coc o coajă de malai. Astăzi. Dar mâine... gata ai mămucă, că Gheorgheța roade la tu niște surjele. Gând la gând cu bucurie. Așa-i, Daniel. Du-te, dragul mame, du-te și mai aveți o lecuțică de rabdare. În data mare gata. Of, Daniele, du-te și tu unde-i vide cu ochii. Vezi, numai să nu faci iar vă că că tine de mare să ne umplem de bucurie, cum ține aravul. Să mă duc de... ce să fac? Oi treci iar pe la frate meu Ispa și și împrumut car. Pe urmă, văd eu niște gospodari ceva care n-au vreme și vor să macini, umplu carul cu sași, merg la moară și așa mă chitesc, în două trei zile ajung înapoi acasă. Tu, marandă, mai mână și băieți la pădurii. Nici caiva hrib sau holubițe, toți or mai găsi pentru o fertură ca lumea. Un cățel de usturoi îți cere pe la mătușa marița. Și apoi până adunat și faceți voi toate astea, tocmai bine ca și eu cu o traistă de făină și întindem o masă, știi colebiciis e ei bună vorbă. Vorba o fi a bună, dar până la fapte mai va. apeți u sănătoți sănătos, Daniel, că descurca descurcă eu într-un fel. Și câtă din nu stau uitat pe unde ajunge? Du-s-u, mamă. Rămâi sănătos, Casă s, -s păi ca eu cum n-a si. Gata, gata masa, că vă sosesc toată spătaleși. Da, ești poate, Danila. Bine, îmi pare, care nu se mai află văzându-te. Ce-i ce drept, de mult nu ne-am întâlnit. Mai ieri ai venit după topor să bați un par la gard. Astăzi oare ce trebuie să-i mai aveți, numai de dragul ochilor mei n-aș crede că ai călcat calea până aici. Toate le știi, îi vezi și le înțelegi cum nu a te drag. Ia așa mi crește inima că fratele i ispas are o nevastă și frumoasă, și gardică, și Nu Numai mai i primite azbări cu o scurtătură, după și zăvor. Și apoi, intrând în chitare, să o voi spune toate cu deamănuntul, să nu care cumva să rămână vădăvită din cauza. Care bine! Nu mai poate că mi-i poți spune ce te doare de acolo de unde te afli. De aici nu-ți spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu fratele meu acasă -i? Ia ca nu O plecat când de vale la dumnealui Stavăr Croitoru să-nghit un ca orice barbat înainte de masă. Mare poznă oameni buni. nu ia merge mâncare pe gâtă? a potrivit cum nici că se putea mai bine. El adună și dumneata vi la de-a Să tu la până-n gât de-așa, frății. Ia că ia, vorbești de lup și-l lupui colea. Apoi cum dat, dragă, mulțumesc ți pentru vorbe bune. De-acum voi mai vorbi și cu dânsul. Ba, să mă ierți, Logute. Voi sta și eu de față, că prea lâmbrobonești de câte ori vă întâlniți, de dă și perna de sub cap. Ia ca așa să știi. He he he. Domnilor, domnilor. Ai mai venit să-mi vezi, Danilă, a? Zua bună, bă, de ispa treceam și eu pe cu necazurile și grijile mele. Și m-am gândit și intru patrar deci la cum mă la în Păi, treaba cum mă tot să intru. Dar nu avem chip de zăvoz, că ei nu știu nici de frați, nici de cum nați, și-l a vreodată. asta altă, e altă de ei, i vreodată. Și-l pentru dulai, nu cunoașteți? Ia-l ia, ia uitați-vă aici. Ia, Ia-l uitați-vă aici. Așa-l sau da? E, da. Vezi că nouă nu mi vine bine în minti, de fel cum și ce să faci. E, Adevărul adevărat, barbate, este că dumnealui cumnatul Dănină părea arăta mare gravă și n-am vrut să-l zăbovesc. E, dar de acolo dacă tot să află aici, să-i intre o leată, doar foc, nu? Hai! Așa, ia ca, ia ca să ne așezăm aici la umblă. bre bre, da, dar știu că-i cald, Ia, băi, Daniele, băi, Aine, bă. ia spui, băi, ce-ți mai faci gloata? Vre, vre, vre, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa. Măi, dar știi o crescut ca din apă, și-i că foc. Măi, Daniele, băi, dar Daniel, da, cam câți ani să aibă, vrei. Apoi bădii, spas, în să tot ai băzeșii. Așa, zăi, ce tari bine, tari bine, da? mea, poate că ar fi bine, măi, să-ți mai, să mai ușurăm casa de o gură care cere de mâncare așa, și... Așa, așa, așa. Da, da, și să vină Florica la noi să o mai ajute la ce trebi. Dimineața să vină să stea aici pistiză cu mâncarea noastră, iar pisară să întoarcă acasă. E, că vreo catrință și niște încălțări mai vechi de alea săi, să-l să mai găsi să-i le punem în brații. Că de, bă, ai casă grea, mai Danilă, bă. și cum spuneam, nu sufăr să văd pe altul nevoie să nu-l ajut. E, despre asta mai este timp de vorbă, bădi. O mai vedea noi. Acu' cu alt gând veni să mai. aici? Și să nu-l vorba, daniela. Ce treabă ziceai că ai cu mine, a? E De uitat, nu mi ai uitat eu, bădii, dar parcă... Nu mai îmi vine a spui nimicuța că mi se nu mă umfli cum nata în căngi să mă facă fără. E? Nu ți spun eu? După ce e, capi Da, aș voi. tași, -ta băi, mei, că nu ți a hiti degeaba. Ia, ca atac, Fa cum știi. A, taș! tași! Ia-s-o, băi, doamne, și Băi, badi. Bă, bă, de... ia ca și am. Ia sau? În casă nu se mai găsește chiar nimic din mâncare. Și-aș vrea să fac un drum la moară. Să mai leg ziua de mâine cu și-a de poi mâine. Uh, uh, uh. Așa că mă chitisăm cum mi-ai face bine odată cu carul dumii tale. Uh, boia eu, grâul au alții, moare a i colea după diavol. Mai taci, Anisie, dacă poți. Bărbate, toate ca toate, dar carul nostru a ajuns chiar de haimănat. Spunem rogute, trece săptămâna fără să aibă cum dă mi nevoie de car? Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, ba mult de și de poate. Și dai la deal, dai la vale, ispasoare de unde? E păi, vezi bine că am dreptate. ANISI. ANISI, să nu-ți mai spun odată. Dar rămâi cu frate, tu și te pupăm, vod cu dânsul. O plecat ale mele. Nu mai pot să sufăr. Ia ca, să știi. Ușpă, băilor! Iar-ți venit la mâncare de-a doua? fi de-a gădalină? Ia-ți, mama, mă rog frunile Mai, frate, dai. Apoi mai zic eu, femeie, și mai zic. Dar să știi că așa că odată lehamit frăția noastră. Băi, tu ai boima. De ce nu-ți un carbre? Al meu-la-i hârbuie de tot. A, păi da, frate, știu eu cum să fac. Oricât aș trage de boi, că tot nu scoat din trânsii. Cum să faci, e? Uh -huh. Ia ca să eu. Măi, boii tăi sunt mari frumoși. Ia ca eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine, știi? N-am avut niciodată așa o pereche de plavan. Ia ca, tu așa. Ia boii de funie uh -huh. și îi du la iarmaroc. Uh -huh. Mușterii o să găsească berechetă. vinde și cumpără alții mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără un car. Ceea că așa e să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu nehârbuit și cu capul nidogit de gura nevestimii. Ei, băi, Danile, bună vorbă, vre? Ia, ia, ia. Știi că nu mai ai învățat din Chiar așa am să fac. Ce grozavă treabă! Apoi, pe urmă, punte te pe câștigat. Că eu, să spun drept, parcă, parcă tot la cărăușii aș trai. Și mai chitesc așa. Poate-i vând cu preț bun și chiar de acolo, din iar maroc, iau-o ca în smarandii și niște turtă dulce la copii. E, la eu zic, bărbat, trebuie să-i dai carul de tot, că mai puțină supărare mă avea pe urmă. Eee, Lasă cum nată, că noi mai venit de amul. Mă sfătui bădița-i spas de bine și-ți carul la locul lui. Ba, din partea mea, poți să să-ți pui și ploști în <laughs> Ne deaua și pe asta și încă am să spun că mai am de trei ba, ba, ba, câțiva bani. Ai să o bai. vezi, ai să o vezi și ai s-a cum nata, ne, ne, ne, ne. E? De amun, rămâniți sănătoși. Să Apoi păi mergi sănătoși, da, da, și vezi de da, fă treabă bună, vre? Haide și mai stați și cu mine un ceas de vreme, că la stavăr croitoru, știu că zăbovești da. destul. Ca să nu mai zic nimic de nepricopsitul de fratitul. Ia, Haide, hai de bărbății, hai. Hai, hai, hai, hai Ai, să Duman, Ai băieții tati, hai la drum. He, he, rău îmi pare, dar altă cali nu-i. Vezi, tot săracul frate meu. Da, ai venit, Danile, Nici n-ai pornit binește și te-ai întors. S-a întâmplat ceva? Mm, nu, nu s-a întâmplat nimic, a nu te temi. Aha, ei boi, dar s au împrumutat frate-tu, Caru? Uh, nu, nu. Atunci și acum? Ea ca așa... Da, spune mai, omule, să pricep și eu, că doar la păscut cred că nu-i scoți. A, nu, nu tocmai Dar unde te duci, n-auzi? Bă, dacă auzi, de ce nu răspunzi? Ba răspund Aici stai răspuns Dar unde te duci, măi, omule? Ia, la Iarmaroc Asta e încă una Ca ce să faci la Iarmaroc? Nu vezi când soare trecu de-a mează? Pergui departe, crezi că mai găsări pe cineva Care are nevoie de a dus acasă vreun car nou? Doar e, numai așa în priveliște N-aș crede că te duci Ba mă duc să aduc acasă carul nostru. Nu-ți spun eu că vorbești în doade, dar care e car și de unde? Greu mai pricep, mai nevastă. Apoi ia acum, vând boii ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și ții o casă încă, o jumătate de car cu cocoși din turtă dulce pentru copii și vin acasă, hă? Dar de unde ți-o venit să vinzi boii? Dacă aș avea o vreme... S-a spune de unde, însă mă aflu cu mare grabă. așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiește și copii și colc. No, rog ai venit tu acasă să-mi dai de grijă ca altel ce să facă omitite ei. Ei, află, Danilă, că le-am dat fiecăruia cât să cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am adăugat și ceva dobând de pe spinare, că mă sau de cap. Măi, nu meriuși cu tine când te întoarce. Cate nu de umblă cu grijă și vezi să nu te înșele careva. Într-ale te preșeptaman, cât în celelalte. Bine, bine! O-mi trăi și-o-mi vide! Tăi, <gătă> Duman! Tăi, tălășman, la drum! Ajungem noi numai bine, adică la spatul armarocului, când s-au săturat oamenii să se tot topmească și -o plătesc mult și dintr-o dată. <gătă -i> Pre-bună treaba am a face. Să mai împună cineva că n-am lângă casă de prepeleacul de pusualele. Haide! Dusuneam! Ia-l, ia-l și ardeal. Parcă am mai fost eu la de câteva ori. Sau nu mi-aduc bine aminte, a? Pa, da? Ba da! am fost! Da, dar pentru treaba altora. Mai rar pentru a de data asta să schimbă sau Oh! Oh! Spui La diavolul te așa nu să pentru că sunt suflet! La eu asemenea, o pe că nu mai costă pâine. ia, ia, mai omule și frate, bre rău să muncești de creștinul sta cu carul. Ii, Îl zvârli proţafu, pa la stânga, pa la dreapta, ca pe o nucă. Omul! E, omul! ce Le-a făcut clipi de a ecoarele boilor și aleargă din de omul de ajutor să stăpânesc o că pacoste așa de cat când dau duhul de când mă împice. ia am și venit!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 L-am stâmpărat, băiului. E, e, da. Așa că arma e rar de văzut. E, ia, ia. Hai, ia, ia. Ia stai ispioti. Ia stai aici pe proțap și răsuflorile. Da. Voleu. Da. Da. și ni ești iunifi, hei? Păi. E ai să fiu? E un gospodar de colo de peste dealul cel din față, da? La... Și pot o soltani și vin la el, sunt vici un ofrei, bârlii, bă. Aveam mare trebuință de un car de astăzi dimineața mă trotăm vârf prin Doar, doar o găsi ce caut. Apoi cum? Așa de greu să poate găsi un car la Iarmaroc, ne? Greu. Greu până într-atâta n-ar. E om bun numai că ce găsești nu-i tot una cu ce trebuie, iar ce trebuie ori nu este, ori s-a terminat. la care era prea îngus, celălalt prea înalt, unul avea o spiță crăpată, altul proțabul prins ca mai din lume. De de că atunci când duci spre vânzare, ce-ți prisosești? E așa că până la urmă, văzând că nădejde de marfă nouă nu mai este, m-am tocmit și am luat carul, ca ai să vede. Ia ca... Vezi, boulenii, și ea? E? Boulen? Uh -huh. Boulen <laughs> Apoi eu văd că sunt o pereche de boi dar mai mare dragul. Drept să spun, n-am întâlnit în tot armarocul, cu alții ei. Da, de, de unde ai luat? Nu i-am luat din nicăieri, decât de acasă, de la mine. și duc spre vânzare la iarmaroc, pe cum bine am chivzuit mai înainte. Și <gătări> asta altă, altă post. <gătări> A, Apoi, acum e creștin, odată cu amurgu de 30 de să mergi la târg? Nu-ți cu supărare, la i nerv, dar... Și dacă ți i spune, hai să știi. Oi, știi de acum înainte. Apoi, eu sunt dănire prepeliac. Din sadea de la lacul Babi! <laughs> Așa zi păi se poate să nu vreau auzit din sprevele dumnei o lume întreagă vorbește că de bine le pe toate dar da da da rog, nu te măria. Și când de-am doasele lucrul început, se vede treaba că ai mare trebuință de parale dacă te de asemenea, mândreți. De parale, am mai puține trebuință pentru că nici-nu-s prea învățat cu ele. Mai mare nevoie aș fi avut de un car. Păi, uh, carul dumnei parcă merge singur. Dar voi mai singur cum spunea. <laughs> și vremea-i pinsărat? A, ah, păi și asta e adevărat. Dar nu vă ce are una cât cealaltă. Păi, iar Marocul e pe sfârșit, așa e? Era terminat, când am plecat eu. Acum hmm. cred că a rămas tăpșanul gol. Uh, Prietenei știi una? Știu, dacă mi-i spune. Hai să facem treaba. Dăm carul și n boi. Hă? Nu vreau să i mai port grija în spate. Ba fân, ba col, ba să nu-i mănânci și lupe, ba multe de toate. Gândeam să iau pe ei un car și doi boi mai mici. Acum zic altfel, să iau pe ei un car mai mare care merge singur. Oi eu vrednic să-l la vale domolindu cu proctelile, la deal ajutandu-l cu opintelile. Însă învățat cu de acestea, chiar cu isi doi boi din față. Ce cezăi. Păi, juguiești, băi, omule, băi. O, orții intra dinți. Ba, nu juguiești deloc. Hai zi-o dată! Da sau ba, când i-apucă noapte Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha bun, ha ha ha ai ha ha ha ha bun, să ha ha ha ha și eu de ha Ia-i de funii și merg sănătos. Cu bine, măi, omule, măi, și cată de nu intra carului prea mult în voie, că, că pățesc ce-am pățit eu. <laughs> n-avem na, na grijă, n-avem na grijă, îl hățuiesc eu cum trebuie. <laughs> Sodus. Taș da, fi cu bochei, l-am pot și bine. Cine dracu, mai cumpăra mi boi acum la târgă? <laughs> și de unde mai găseam eu alți boi și alt car? Așa treaba e făcută. Vezi, deci, da, și mă fac acum cu casânca smarandi și cu turta dulce pentru gloat? Ei, noi nimic. Mâine de dimineață mă urc în car, îl îndrept spre târg și până în prânzișor... Sunt înapoi cu toți ce-mi trebuie. Câțiva gologani îmi împrumută el, frate meu. Gata, la drum, e sus proțapului. Iar ca așa, și să ne cam dușim. Uuu, uuuu, Eli, când trăiești arcați cu saș la moară, Ori cu, cu flân din țară, tu să fuge. Hei, i bă, ce? Vrei să-l rupești oarmi? Ia capot, numai oameni, mă. Ei, lasă că ție să -ți iei pe asta. Acum e începe dealul. Ei, mai eli, eli, tu, iar eu eli, eli, eli, acolo, o pe o mână de și nici nu mi